Asteuntan, askapena Euskal Herriko Brigadista Taldeak gomitaturik. Bretaniako Brigadista Talde batek Euskal Herria bisitatu du eta bisitatzen ari ere oraino Euskal Herriaren e realitatea ezagutzeko ginak dira sei gazte eta gaztemo mugimendu batetako kideak direla espikatu dauko uetarik batek tangi deitzen da. Nevenu la avec le, le Hemen gaudenak, dispar taldekoak gira, afinitate berdintxuko taldeen arteko bilketa bat da dispar, joan den formalizatu dena, gazte talde bat gira, independentistak, eskerrekoak, ekologistak eta feministak. E duko, feminist. La Bretagne est divisée avec la Loire-Atlantique, justement, moi, en tant que... Bretagne, sa tito herri bat da, Loire-Atlantique departamentua, nere diatoriko departamentua, beste eskual dibati lotua izan da, naizeta bretagneako aden historiko ki. Hainzuzen, 44 breiz kolektiboak manifestaldi haunt bat antolatuko du, elduten ireilaren ogoi tabederatzian. Sur la korekonexianz sur l'officialisation de notre langue, ça peut être sur des questions très sociales qui nous touchent, gure borrokak ainitzak dira hizkuntza ahloan breta indajaren ofizialtasuna sozial mailan bigarren etxibizitzen inguruan kanpaina garrantzitsu bat ere mandugu eta ere dispah osatu haintzin izan bada ere abstentziorako kanpaina bat egin genuen frantziako lehen dakaritzarako bozetan izkuntzaren ofizialtasuna borroketarik bat dutela eta preseski askan egun hauetan aktualitate egin duen uh, d uh, ikasleen bojoka, basoa, breta uh, pasatzeko, zer ikus duten uh, dispar gazte mogimendukoek galegin diogu beraz tangiri. Bah, déjà juste une petite précision il y a eu les lycéens qui ont passé les mathématiques en breton il y a aussi les collégiens qui ont Liceo passé le lycée ouek pacha doté bachoko mathematika ko froga bretagnahes bainan estirabakarak di one koleg yukoekéré prebetako scientia déjà ils assument Un truc politik ze fortk sustengatzen ditugu egotik kolako uh... in iniciaatik asumitu dute ekintza e azkar batekin jakin behar da alliceuko basoa hutsegi duela duen nota txgatik bere ikasketak zientzilik eman ditu ere maiiteko jakinez gainera parkoursu sistemarekin presio sozialaikaragaria dela basoaren gibelean ausartulu behar zen eta egin dute que truc de dezobeizanz, au final, cek xos ki marx, ko on ha jamen, on ha jamen riusi a gani de truk dena den, desobedientzia ekintzek dituzte bakarrik fruituak ekartzen. Bretaniako borroka historikoetan ez euh, dugu sekulan de deuz lortu politesiarekin irabazi ditugun borroka guziak auto antolatuz izan da, adibidez, diuan eskolak sortu, hemen ikastolak bezala. Sein ere biduna lortzeko ere, Frantsesko panoak euh, belttzatu euh, ditugu behin eta berriz euh, et du et la dugu irabazten desobedienziari eska. Tultan ediku ekonzakon gain ez grazala dute bizzan. Azkenik Euskal Egian egiten ari diren bisitaz galdezkatu dugu dispar mugimeenduko valegian entzuten dugu. Valirian, Zer super, genial. En un semen on ha apri enormantzoz sur l'histoa, sur la politiko. Biziki ongi pasatzen da, azte batez hainitzi kasi dugu Euskal Herriko egoera politikoaz, zilez abelasgarria da guretzat. Eta desberdina ere ezagutzen dugunarekin. Bretania eta Euskal Herriko historiak komparagarri badira ere, desberdintasun handiak badira. Entxeatzen algira, emengo tresna politikoak Bretañarat ekartzen, Baina ezin dira konparatu gure bi herrietako errealitateaka. Honku komen fofa un goz diferz entre les deux. Dupi. Dispar, Bretaniako gazte mogimendu independentistako kideak itxasun izanen dira bihar, haintzina iparaldeko gazte mogimenduak antolatzen duen guk EH, Euskalegian ikasi lan eta bizi ekitaldian. Eta askapena brigadista taldeak gomitaturik jindira beraz Euskal Hergirat, haintzuzen askapenakoak ere Bretanian egontziren, jaz, trukak eta hortaz, mintzatu gira, Arritsu dufo askapenako kidearekin. Bai beraz joanen urtean lehen aldikotzea askapenak erabaki zuen brigada bat bidaltzea e, frantses estatuan, beraz Britaniara John ginan egon an e, brigadaren erdia zadan eta gero beste e, eta gero Brit Zada Bretainan da baina esan dut lapikat banatu genuen brigada. Eta han egon ginen etxe batean militante batzuekin eta ari ziren mugimendu berri bat sortzen dispar uh, deitzen dena irautza uh, euskaraz, eta beraz um, ari ziren horlipxkat uh, muntatzen, uh, eztabaidak egiten eta nola sortu mugimendu bat lagunak ziren independentistak zkertiarrak uh, eta beraz harreman uh, batzuk sortu geginuen hortan. Hortik aterazen ideea ba, gu joan gira aien egealitatea ezagutzera an, uh, gurea ere kontatu dugu, baina ez dugu erakutsi uh, konkretuki, beraz, ea, eldu urtean, beste brigada bat antolatzen dugu hemen, ba, ikustarazteko gure egealitatea praktikoan eta nola eramaten dugun. Beraz, hola sortu zen ideea ba, joan urtean bai. Euskal, iparaldeko, xokogusietan edo ego euskalegian ere ibiliko zarete? Ez eh, ez, brigada, brigada, ba... Azkapenak ikuspundu nazionara du, norski, eta beraz bai lehen partea pasatugu ego euskalegian, ibili gira gazteizen, errekale horrean, donostin, altsasun, eta beraz hostegunetik hor dira, eta hor brigadaren azken partea, ez dugu ez berdintzen zel, Ipar euskalegian kokatuko gira. Hemengo bohokak akusteko manera bat, nola asanditzen duzu ahre manabre eta indar horiekin, ze ikuspegidutez zure ustez euskalegiaz? Gia esan, arreman ah, oso azkarra sortzen ari gira, ze joan enurtean ezagutu ditugu, eta bon, ere uh, placer, bat da, placer bat izan da, brigada hori antolatzea eta orain bizitzea. Biziki interesatuak uh, dira, notapi, ziren zinez errepikatzen, ez bat zutan, baina aspira marratu nahi dut, ez da turismoa, ez da turismo politikoa. Hor ari gira gure xale internacionalista sortzen uh, eta edo eta indartzen. Hori ere zinez uh, esan nahi nuke, Oso interesatuak galdera pila bat hausatzen dituzte, gainera, bon, ego euskal ezagutu dute, egoera aski gogorra zaila eta dena, ez zutena ezagutzen. Hemen, ipar euskal herrian azkenean etxai berdina dugu e, E, estatu Berlindina frantses estatua beraz paraleloak egiten ditugu, e, arazo ohri e, erantzuteko ze, ze al, e, alternatiba bat sortu duzue ba, gu hori guko hori eta. Ez da ez dugu esaten hori egin behar duzue eta eta berdin ez digute hori esaten. baina nola egiten alugu, nola sare hori indartzen adugun zeen azkenan da sare bat elkarkikin lan egiteko eta elkartasunadierazzteko beste ari ere. eta hori ezagutu gabe ezin da Beraz ezagutu be ra. Bakoitza bestearen uh, esperientzia elikatzen aaldela uste duzu. Argita garbi uh, hori da helburua elkarrekin zubi batzuk uh, eraiki, eraiki dezagun eta eta bai et, beraz. Hiru helburuekin. bestearen egoera ezagutu ongi xarea indartu eta elkartasuna dirazi uh, behar denean, bai uh, gu haiengan eta eta beste aldean ere. Zuek, arat joan zineztelarik eh, nant handoko eh, aire portu eh, proiektu famatuan zad gunean egon zinezten zuek ere, eh, ekarpenak ekarri ditu zue eh, handik, eh, nola ikusten Zubretaniako borroka eta eh, onarat etorri den mogimendu hau. Beraz bai, zadan egon gira ambazada gune honetan um, eta eragile berdinak elkarte ezberdinak eta ezagutu ditugu. Beraz bai eh, esperientzia oso erakargarria, oso aberrazgarria izan da guretzat eta nola ikusten dugu ez dut analizia bat eginen edo nire izenean eta ez da askapenaren izenean zerren justuki internazionalismoa da ez bestearen egoera epaitzea edo jukjatzea edo ematea gure, em, gure analizia. Baina nola ikusten dut ba ari da Indartzen uh, pixka bat, baina da jende bat, babakite uh, minoritate bat krakohen artean direla. Hori argi dute. Beraz, horrekin, uh, atse maten dute indart bat, haien... Uh, haien uh, eztabaidak, haien uh, aldarrik eta uh, eramateko. Bada gutxi guti dilera, eta uste dute haipatu dutela hor jongo elkarrizketan, baina erabiltzen dute hori azkartzeko eta haien, haien aldarrik apenak uh, diendeari uh, emateko. Uh, Egia da um, mugimendu independentista uh, Bretañean nahiko azkarra izan dela e, e, irurogoita hamar eta irurogoi garen urtean gainera euskaldun pila bat joan dire arat e, refusiatzera eta dena, beraz izan da olako mugimendu bat, izan da ere e, talde e, ahmatu bat eta dena baina bi garren urtetik goiti piskatzen joan da ahultzen maleruski eta hor ikusten dugu ba, indahak hartzen ari direla behiz gau hemen 6 brigadistak dira Britannien oino gehiago dizpar mugimenduarekin, beraz dira dena hori e, ba, ez zeotik baute haien historiaa eta dena baina sortzen.. Bai. Eta ba, Zubi hainitz egiten da edo podu eman komun bada hala ere. Autonomia gehiago galde egiten dute hizkuntzaren ezagutza bai konparatzen al dugu, ari bidezgu e, bi estatuetan banatuak dira e, badugu. Pff. E, mugabat uh, gure artean. Haiek ere, badute mugabat uh, eskualde mailan, zeren departamendu historikoki Bretañan den departamendu bat beste eskualde batean da, beraz, badute borroka hori ere uh, eramateko, badute uh, muga mugabat uh, erdian, izkuntza noski nonski, uh, ezkuntza, ipatzu ere le brebeta lena eta guzti, e, kultura eta ere uh, ba, politikoa, zeren hori aldiz egia da, hemen borroka batzuk eraman ditugula e, panorama politiko batekin nahiko interesgarria eta berria aiek ez dutena. An. Beraz, konparatzen ditugu batzutan, batzutan ez normala den bezala eta ea alternatiba batzuk sortzen alitugula, e, sindikalki ere gauza batzuk komparatzen algenituen orainez. Ara zkertiaga independentista elkarte bat da gazte mugimendu bat. ondurrioz hemen haintzina mugimenduarekin ere lotura egitea beharrezzkoa zen eta naturalki eggininenndu zue eta uztearrena hahauan larun batuntan ere haintzina eta ina, a, gazte mugimendu hau batuko dira, jantziako um, pesta nazionalaren egun lehan? Enoski, egoe Euskal Herrian egon gira, bildu gira ernai, ernai antolakuneko gazteekin eta, ba, errangabe doa, noski aintzinako kideekin bilduko direla beraz, uh, gaur hasteazkena ba, gaur bildu, gauean gau bilduko gira aintzinakoekin eta brigada Ola hola e, piskat finkatu genuen justuki bukatuko da, Ola ekitali politi, politikoan Hola bukatu behar zelako nonski ustailak amalauean um, behar genuen eman pixkat pundu azkar bat. Um, Aintzinako ideak erabaki zuten ba, tokia ustea ere aiai, aprobetxatzea hor izaitea, aien diskurtsoa emateko eta eta beti idea horrekin da ze lan eramaten alditugun elgarrekin edo beden elkartasun sare mm -hmm. hori. Zerrangabe doa aintzinakoekin bilduko garera bai. Justo bukatzeko argitzu or, uh, askapena, uh, askapena zitz egiteko, zonbat zirezte gaur egun eta zein izanen dira ondoko uh, proiektuak. Zenbat uh, zehazki uh, zinutezan, egia da, Ipar Euskal Herrian jende uh, ba, pila bat ibili dela, joan dela brigadietara eta dena. Eta hor, ba, ligira, piskat, lan ori, ba, egiten eta segitzen, um, egia da, gehienetan beti begiratu dugu Ego Amerikara. Uh, hori da, riflex bat bezala, uh, piskat, izkuntza istorioa historioa, diren iraurtzak eta dena. noski baina, geha da, azken urte hauetan, askapenak ogoi eta amak urte ospatu ditu joan urtean, uh, ari gira, piskat, burua itzultzen ere, uh, Europako mm, ba, bat asunari. Eta hor gira, bon, geha da, ari gira, gira Venezuelara joiten eta oso interesgarria eta egin behar den lana, palestinara eta baina horrein ere begireatuko dugu Piskat Frantz Estatua, Espainiole Estatua, gainera krisian diren estatu batzuk eta momentua da, e, beraz ordean de pila bat brigadan dira, bai Gresian, bai Bezen, Be, Venezuela Lesterri zanen da eta guzti, eta ea elduden urtean beste brigada bat bidaltzen dugun, e, beste erri batean, ba frantses Estatuari begira edo ez urgun, e, gure lanas egitzeko beti. Ongi da, eta parte hartu nahi duenak uh, Ongi etorriak du biztan dena askapenean Noski, Ongi etorriak e, ba, Militatzeko urtean zehar noski, eta gero brigadetan e, parte hartzeko Berriz errepikatzen dut, ez da turismoa Beraz, formatua izan behar da brigadista izateko, eta gero onat etortzen e, zarenean, berriz eman behar duzu, jendeari jendeariz e, ikasi duzun eta guztiz, e, bestela ez da brigadista izatea beraz, brigadista izatea behiz, ikasten da, eta, eta Eta egin, ba, ba, ongi etorriak dila. Ba. Millezker aki txou? Ba, Millezker soei.